minuter eh, tillbaka igen. Och eh, det här är då två program för januari 2012. Så att Gunnar på 47 minuter är tillbaka igen. Och det här är det första programmet då för januari 2012. På ett vanligt gammalt tredjigt kassettband faktiskt. Den här blind kassett. Vi inledde med mörbeligan, Så att nu är vi tillbaka igen. Eh, vi hade ju också ett uppehåll en gång i tiden. När jag flyttade från Hegersten till Uppsala. Då var vi, då var vi ju borta i, i sex månader faktiskt. När studiet 36 stängdes. Men sen tack vare Jo Lindberg och hans studio så kom vi tillbaka igen där. Och det har varit ett litet uppehåll här även på sommaren så blev det lite uppehåll också. Men Gunnar på 47 minuter är tillbaka igen. Och det är alltså den fria och helt oberoende nationaldemokratiska kulturföreningen Jallarhornet. Och Sverige vakna. Som är tillbaka igen. Och jag ser en klocka här. Med tiden. Ett gammalt kassettdäck då. Från Hegersten. Och det är mycket att ta upp Och kommer inte hinna med så mycket. Och tiden går så fort. Det är två program. Det, är det första programmet för januari 2012. Jag täppte nesen och förkylde jag. Och eh, vi börjar med eh, formalia här. Så då kan ni skriva till eh, Jallarhornet, box 425. 116 31 i Stockholm. Hon ett box 425 116 31 Stockholm. Plus du till 634 252-1 634 252-1. Betalningsmottagare Gunnar Andersson. Mobiltelefon med sån här telefonsvarare och sms 0769 373706 37 06. Försäljningsverksamheten. Där är alla cd-skivor redan utsålda faktiskt så att de utgår annons cjb.net och omfattande internetverksamhet nås på en domän som heter natsol.se sen får man gå vidare i olika avdelningar där man får gå vidare i olika avdelningar ja nu ska vi se här ja Gällorhornet box 425 116 31 Stockholm. Natsol.se Annons.cib.net 0769 37 37 06 Och mitt telefonnummer är då 02 25 60 417 02 25 60 417 Och... Eh... Det var ju då så att jag eh, helt enkelt flyttade. Jag fick skaffa mycket flyttkartonger från Claes Olsson. Och eh, det finns bilder på det hur det såg ut. Helt enkelt. Mm. Eh, de här husen. I Siktuna Hem har sålt de här husen. Jag bodde på Släipnegatan i Märsta och husen är sålda till rikshem. Och eh, min lägenhet var mycket nedsliten. Den var det också i, på Främlingsvägen när jag bodde. Eh, på Främlingsvägen bodde jag också faktiskt. Och där var det ingen som helst underhåll. Så Det var ett råttbo, sa man. Besiktningsmannen det var ingen lägenhet. Det var ett råttbo. Framförallt i sovrummen. Så var golvmatterna helt <kör> nedslitna. Det var ju mycket teknisk utrustning som äh, monterades ned. Och jag skaffade totalt var det kanske 50-60 flyttlådor. De flesta från Claes Olsson. Mycket teknisk utrustning och äh, ett äh, stort misstag som jag gjorde det var att inte äh, göra en, äh, en, äh, ett schema på vilka adapter som passade med olika apparater och sånt. Jag visste att det skulle bli problem. Olika apparater kräver olika adapter och sånt. Ibland kan det stå ett namn på samma märke då. Med rätt spänning och såna här saker. Jag hade ju inte heller pengar. Ungefär en vecka innan flytten så insåg jag att det här, det här, det går inte. Jag var till Stadtholps bensinstation där den Märsta, 17 kubikmeter, det går ju inte. Sen var det Kalbergs. Då ligger det i där. De har en webbkamera också, man kan se järnvägen där. Det finns en kranfirma bredvid då. De har ju legat vid Kalberg i tiden. Jag har tacka... Tacka min kamrat Lars Gustafsson, vi träffades ute på Vega där på 70-talet. Han på en cykel och jag på min moped. Och även får vi tacka Janne också. Som ursprungligen kommer från Göteborg. Han klämde ett finger. Tack till Janne och Lasse och Janne. En flyttfirma ska jag ha 10 000 kontant eller mer på faktura. Jag bokade en flyttbil från den här firman, då Karlbergs. De var på 26 kubikmeter och jag var lite osäker. Det var ganska mycket saker. Jag slängde en hel del. Jag var ner i källaren och röjde. Och jag hade bokat den på 26 kubikmeter. Och den var bekräftad. Och sen ringde jag där några dagar innan. Jag fick ta lite lån också. Dels av en släkting och sådana här mindre lån. Den här, den här lastbilen på 26 kubikmeter, den var upptagen. Så vi fick en lastbil på 32 kubikmeter stor. Uh, så att... Uh, den är en bra stor lastbil där. Och lite lån också på slutet. Det kostade... Lastbilen kostade 4 700 kronor kostade den. Uh, ja... det var flyttdagen ja det var besiktning av lägenheten och sånt de här husen är väldigt nedslitna de är byggda 71 och det var akuta akuta fuktskador som måste saneras och sånt de, ja, jag anser att Siktorn har har inte skött de här husen och lägenheten ordentligt de åtgärderna de fasaderna men det skulle tilläggsisoleras också de är ju dåligt slarvigt byggda det var en hörnlegenhet också så att det var bra kalla väggar där på vintrarna. Ett omfattande flygbulle mellan 7-22. Ungefär varje minut kommer ett flygplan. Det är 5-5 decibel. Propellerplan över hustaken och helikoptertrafik på nätterna också. Rosesbergs skytteklubb. Livgardet spränger så att det blir vibrationer i marken. Automateld och kanonskott från olika skjutfält. Jag cyklade genom 14 kommuner. Det finns bilder och filmer och det är bloggar som har beskrivit fantastiska upplevelser. Men eh, man orkar inte med detta. Jag hade ett arbete också. Det var ju så att man jobbade hårt på statens järnvägar. Man fick ju börja 4 och 5 på morgonen så blev det nätter då. Man växlar påståg i och Sen skulle det bli så väldigt bra också. Bolagiseringen, det skulle bli så väldigt bra. Jo då, det skulle bli, det skulle bli väldigt bra. Den här bolagiseringen skulle bli väldigt bra. Det skulle bli så väldigt bra med bolagiseringen. så delades upp i... Eh Ja, sj blev ju Green Cargo och SJs fastigheter blev järnhusen. Trafikär skulle sköta växlingen och städningen och lokaler. Och dat SC data blev någonting annat konstigt namn där. Vi fick ju trots allt fortsätta växla postdåg i tomtebord eftersom Green Cargo inte hade personal men sen tog de över det också. Växlingen, växlingen försvann helt och hållet från uh, Stockholm central. Postterminalen Stockholm-Klara lades ner. Och jag hamnade på tågsteleningen de sista åren fick köra materialkörning också med kartonger och liknande. Jag har en mikrofon som inte vill vara kvar riktigt här får höja volymen lite. För halvtrasiga saker här det är saker som har gått sönder också här. jag var ganska rörigt där i lägenheten ja men det gick ju dåligt. 2005 så tröttnade SJ på att betala till Trafikär, utan då åter, återtog SJ sin egen växling. Och många gick tillbaka till SJ då. Faktum, och sen var det många som blev uppsagda från Trafikär, det var mycket dåliga avtal. Så Trafikär gick ekonomiskt mycket dåligt redan från början. ISS köpte upp Trafikär och faktum är att ISS är också uppköpta utav ett stort vaktbolag. Så de har väl en miljon anställda i en världskoncern. Tyckte jag det stod. Hade inte ISS köpt upp Traficare så hade Traficare gått straight to hell. Det var chefer som kom på möten och sa att det går mycket dåligt och vi har inköpsstopp. Vi måste vända på alla kronor. De här timanställda och arvodisterna som man utnyttjade. Sommarpersonal och sånt. Och på helger var det vissa som jobbade. Men mycket, mycket folk som blev uppsagda. 2005 så var personalen på Stockholm Central uppsagda. För då skulle SJ nämligen steda med Marie Sted. Och fastighetsavtal. Men och, och efter omfattande kritik så drog jag tillbaka. Men då fick jag faktiskt jobba ute i Hagalund några veckor på nätterna. Det var inte roligt med den här foten. Börja 20 till 06. 30 minuters rast på hela natten. Kanske 15, 16, 17 tåg och städa. Med dammsugning. Och det var alltså grov, grovstädning, storstädning alltså. Och det var 30 minuters rast på hela natten. Jag träffar också Peter Johansson med mun munskydd. De flesta tågen står under bar himmel också så att när det regnar och sånt då blir man dygnblöt helt enkelt. Nu ska man börja bygga nya depåer och sånt. Och eh, det är väl över 60 spår Håller hålla reda på i Hagalund. Eh, en icke godkänd arbetsskada i alla fall. Jag började halta på ena foten. Och sen på den andra också. Det blev alltså kronisk inflammation i bägge helsenarna, Det går aldrig bort. Det går aldrig bort, sa Previa. Man kan inte operera bort det. Det går aldrig bort. En mycket gammal sak är eh, Lumbago Ischias ländryggverk med utstrålning. Det var ju så att vi hoppade av de här tågen i 30 km i timmen på växlingen. Det gick inte att hålla på sakta ner utan det var ju full fart. och så fick man lära sig att hoppa. Och bara springa i luften nere i den här makadammen, Så att jag tror att det var inte speciellt bra det där. De sista åren på SI så blev det mycket noga med att vi fick inte hoppa av. Lok och vagnar i högre farten än 1,5 meter per sekund. Men det kunde man tänkt på lite tidigare. Att inte skyddsombuden reagerar på det. Det kan inte vara så lämpligt att hoppa av i så höga farter. Man ser på en klocka här. Den här mikrofonen vill ju inte vara kvar. Lite halvtaskiga saker, sådär. Ja. Jag har pressat den lite grann. Det är lite trasigt här. Eh, trafikär gick dåligt. DSS köpte upp Trafikär. Man anställde mycket invandrare som talade dålig svenska. Och eh, de blev inte fast anställda. De var tillfälligt anställda i år ut och år in. Eh, ISS-trafikär fick också ett avtal med Stockholms tåg på pendeltågen. Men även det är uppsagt faktiskt. Där ska Stockholms tåg ta över, ta över all personal. Trafikär förlorade Påga-tågen, Norrlandstågen och X-40-tågen. I Stockholm, Göteborg Malmö ska SC steda tågen själva. Men man tar inte över automatiskt personalen tyvärr. Man ska handplocka och det är gamla tanter och sånt som har jobbat i många år Redan från början på statens järnvägar som några år före sin pension blir arbetslösa. Eh, på övriga orter i Sverige så är det tydligen så att Sodexo ska ta över tågställningen på övriga orter förutom Stockholm, Göteborg och Malmö. Det hette ju SJ Sted eh, från början. Ja... Efter 2006 i maj då så hade man sex månaders uppsägningstid och fick man 13 000. Sen var det... Jag var tvungen att gå med i A-kassan också eller för fackföreningen där. Eftersom det var så jäkla mycket folk som blev uppsagda så tänkte jag att snart är det min tur. Man kan inte gå omkring och halta på, ett arbet, på en arbetsplats med smärta och verk i höfter och sånt. Utan man måste vara snabb när det gäller att städa tåg. På centralstationen så är det tåg som... Det heter ju snabbplock, alltså snabb, snabbtåg som är sena, som inte hinner vända ordentligt med personal och allt. De får vända på plattformen så gott det går och så spärrar föraren dörrarna. Man kan komma ut genom med en vagnsnyckel och sen får man ta det, det viktigaste. Ibland fick man till och med städa med, med, med resan ombord. Alltså man tog det värsta bara, toaletter och snabbplock och sen... Ja, på en 10-15 minuter så sen skulle tåget tillbaka igen. Bara tömt och lastat restaurangvagnen. Det var snabb vändning. Man såg mycket känt folk också där som kom. Lena Philipsson kunde man se. och ja, Lasse Berghagen och Ingvar Ålsberg såg man ju. Robert Broberg såg man väl. Det mycket kände och sånt som åkte tåg en liten plötdunge så var man och sprang omkring både på Södra station och centralstationen med Micke Asklander också. Han körde ju tunnelbana och sen är han ju arbetsledare på nätterna på SL. Jag ska säga också att man kan inte till sommaren. Då kan man inte lyssna på SLs radiotrafik längre. Bussarna är ju kodade och all spårtrafik som SL har ska byta radiokommunikationssystem. Det ska vara digitalt, det gamla vanliga analoga. Det kanske minns det gamla kommunikationssystemet med en klocka som pinglar där. Så när man satt närmast föran så var det en liten klocka som pinglade. när det tågkänning. Tunnelbanan hade ju ett amerikanskt system så att de inte kunde komma för nära varandra. Medan den riktiga järnvägen tog långt in på 80-talet innan ATC kom och det ska man börja ersätta nu med ett helt annat system, RTMS. Det blir inga signaler ut med järnvägen utan det blir en skärm på sidan som föraren för upp information på. Jag tycker att det tar, väl, det tar bort lite grann av den uppmärksamhet som föraren måste ha. Man måste ha uppmärksamheten framåt. Då ska man vrida på huvudet och titta på information som är på en skärm då. Ja, det blev ett hälsiker med fackföreningen som var en tyg också. Och då ansåg Arbetsförmedlingen hjälpte inte mig någonting. De ska förmedla arbeten och jag fick ingen hjälp. Jag lovar, jag fick ingen hjälp. Ingenting. De förmedlade ingen som helst arbeten till mig. Och arbetsskada blev inte godkänd men jag fick 6 000 från trygghetsrådet. Ja. Så så, så A-kassan och äh, jag blev avstängd från äh, A-kassan och äh, från A-kassan och arbetsförmedlingen blev jag avstängd De såg, de fick Lekaren och de ansåg att du ska, inte, du ska inte vara arbetssökande, du ska vara sjukskriven. Försäkringskassan vägrade. Det var två överlekare. Och de träffar inte patienten. De, tolkade, de tolkar tyg. Så 6 000 fick jag från Försäkringskassan. Sen var det någon som skickade 5 000 också ett brev. Anonymt. Så fick jag tillbaka 6 000 på skatten. Men, men äh, framtiden då? De där pengarna tar ju slut. Ja, det blev ju socialbidrag. Med ungefär 9000 i ett och ett halvt år. Och sen efter en utredning då på Sofia Sofiehämmet 2008. Så, så ändrade det sig. Då ändrade det sig Försäkringskassan och jag vann. Eh, jag hade ingen som helst arbetsförmåga. Så att jag fick eh, pension 10 000. Som sen höjdes faktiskt till 11 266 kronor. Och jag har fått förlängt bostadstillägg också. Därför att själva pensionen... Man kan säga så här att jag har ju alltså 13 000 kronor per månad. Men de tar ju bort nästan 2 000 i skatt. Men 13 000 är det. Men det är skatt. Men bostadstillägget är ingen skatt på. Jag har pension på någonting på 7 000. Det kanske är någonting på 9 egentligen, men efter skatt så är det 7000 plus bostadselägg 4650. Det är 11 266. På järnvägen hade jag en grundlön på 25 245 kronor. Då fick man ju jobba varannan helg på SG och uh, även på Traffic Care kanske. kanske. Det många som 2005, 2005 så började SJ att växla sina tåg själva igen så att det förlorade de här gamla loken vi hade också. De här gamla UB-loken som var ombyggda till radiostyrda lok. Det var ofta som det var tekniska problem och vi fick skicka iväg de här stora sändarutrustningen. Det var stora tunga saker så skickades... I Lokhytten på tåg som gick mot Örebro-Halsberg-Göteborg. Då gick de till Örebro-Verkstad och hämtades vid station där. Ofta, ofta var det fel på... Man, man fick se, se till att man hade batterier också som var fullladdade. När de började, när började pipa där så hade man 15 minuter på sig. Och Jag minns en gång när jag skulle back, backa ut ett tåg till Tomteboda. Det var väl en åtta stycken såna här avlånga postvagnar. Det var ju personal också fram till 96 där. Så fort man försökte köra, rulla i väg så rasade bågen och huvudbrytaren hoppade ur. Och sen skulle man upp den här långa backen som är vid Kalbär. där. Och där måste man ju ta några pådrag alltså på de här knapparna. Uppkopplingar och då då, gick det, då blev det nödstopp och, och, och huvudbrytaren hoppade ur och sen fick man gå åtta vagnar ner och det var dålig radiokontakt med, med ställverket och sen var man ju väldigt försiktig sen när man startade upp igen jag råkade hamna på nollsektionen också där en gång utan ström för farten var så låg och man kunde inte se var man var någonstans så att de fick dra loss mig med Ja, SC tog tillbaka sin växling så att på centralen så revs ju spåren upp där. Det blev ju en arbetstunnel för sitterbanan. Pendeltågen ska ju bort från Stockholm central. Det är en ny järnväg, en ny tunnel där från södra station och un under vattnet då. Vasagatan och Odenplan blir ju nya stationer och Kalberg station, försvinner ju sen. Och man, man river själva plattformarna men, men den ska ju inte vara kvar en Plan och Vasagatan Och centralstationen Så fri, frigörs ju spår 13, 14, 15 och 16 Från pendeltågen De rev ju upp spår Vi drog, vi drog ju alltså postvagnar Från tomteborda ner till centralstationen Som, som skulle synas. Sen tog en Green Cargo över växlingen i tomtebordet Och eh, loken de här, vi hade ju rc också faktiskt som var radiostyrda. jag tag. 1027 och 1039. Man kunde alltså köra rc både i förarhytten med, med de här spakarna och även med radiostyrning. Men sen eh, försvann de ut på linjerna sen. Jag tror det var 10... 27 som var i Hagalund där ute. Men där kör man med spakar och radio, växlingsradio. Radiokontakt från, från förra hytten. Jag minns att det var tåg en gång där i Hagalund som... Eh, var X-52 var, det, som hade... Kört sönder hela... Hela spårporten var helt förstörd. Som skulle bytas ut då. Han hade dragit sönder hela värmekabeln och eh, det var en hel del skador på tåget också där. Och i Malmö så var det en loggförare som glömde att ta bort eh, värmekabeln och bry bryta förbindelsen från värmeposten där med 1000 volt. Så drog han ju upp då strömavtagaren så att det uppstod en brand faktiskt. Och även en tidigare arbetskamrat som hette Ove någonting här hade också i Hagalund kopplat värmen fast värmen var redan kopplad på från andra hållet så att han fick en brännskada där. Och någon Bosse som också en gång i tiden som jag tror han hamnade i länge där på godsbarngården och det var någon stridsvagn som var lastad och han hade tydligen klättat upp på den där. Han fick för sig att det inte fanns någon ström i, i tråden, men det var ju 16 16.000 volt. Han dog ju direkt. Jag fick mycket besök i den här postvagnen och de här fackföreningarna och sånt. Det har varit mycket protester och sånt mot... Ja, alltså... Trafikär har ju då skrivit under avtal med SJ som har varit dåliga... SC hade ett mycket hårt system där med städningen också. När man helt enkelt, helt enkelt gjorde kontroll på, på vagnarna. Och toaletterna till exempel var 40 poäng, så två toaletter blev 80 poäng. Och var det dåligt städat så fick trafiker betala böter. Men natt i nattihagalund så var det en, en lång kvinna som smög in i tåget och som smög hon ut igen. Uh, jag minns efter den natt också att jag ville inte vara i den där stora vagnhallen utan jag satte mig på Ulriksdals station och väntade och uh, ja det var fruktansvärt kallt, jag tror jag höll på att el jag bara skakade hela kroppen så när jag egentligen första pendeln kom, med en gammal leksätta på väg mot Märsta då visade det sig att värmen i där pendeln var trasig det var ju bra kallt där inne. Man kände sig inte värst mycket varmare in i tåget än det var ute. Uh, uh, trafikärer har förlorat pågatågen, tågen Norrlandstågen. Man har förlorat Stockholmståg också. Pendertågen i Stockholm. Där ska Stockholmståg ha egen personal. Och det är dåliga avtal med SI som har gjort att det har gått dåligt för trafikär. ISS-trafikär som dock har avancerat och driver också kombiterminaler också. Bland annat i Älvsjö. Sen har man hand om överliggningslokaler också och lokalvård. Arlanda Express också. På centralstationen, är cirka, på centralstationen CSD så är det cirka 15 personer som blir kvar- men minst lika många som får gå. Och många är ju inte några ungdomar precis. En del är närmare 60 och en del har kommit över 60 också. Det är bara några år kvar till pension. Och så ska de bli utan arbete. Jag menar, det är inte något drömläge precis. Själv har jag väl 1,5 miljoner och en halv miljon och ännu mer på andra konton här. Vad det nu heter, Kåpan och PPM och allting. Det är ju enorma summor I början på 2011 Då så sade jag trafikär upp Fordonsavtalet Med SCAB Och SCAB Är inte samma sak som Statens järnvägar Utan det är statens järnvägar är Någonting helt annat De hyr ut lokvagnar Och, och det är personal också SIAB affärsverket SIAB. Lite konstigt egentligen det där. Mycket konstigt det är. Det, det är mycket som är konstigt. Jag har följt lite bloggar också. Med folk som jobbar på järnvägen och beskriver sin vardag. När de kör tågen. Det kan vara ganska dramatiskt ibland. Vi har en stormblogg. Han heter nämligen så. Han heter Niklas Storm. Han är skjutsombud för SS logförare i Stockholm. Och han skriver på ett minst sagt, mycket roligt sätt. Han gjorde ett uppehåll ett tag för han jonglerade nämligen bajsblöjor. Men han skriver på ett mycket lustigt sätt. Det var han som körde ett uppsala -tåg som gick sönder en gång. Och det tog en timme. Ändå så stod de ganska nära. De lyckades backa tåget. Så att han stod utanför Hagalund där så det tog en timme att få fram ett nytt lok. Som han själv fick hämta in i Hagalund och koppla till. Så fick de dra tillbaka det tomma tåget till centralstationen igen. Och folk fick eh, ja, ta sig bäst de ville. För det finns en del logförare som har bloggar och sånt. Även en tjej till exempel uppe i Sundsvall där. Hon är både ung och söt och snygg. Hon skriver kanske mest om sina personliga privata saker. En hjulstake som jävlas med någon glappkontakt som hon fick slänga. Och, och sådana här privata saker då. Men ibland ser det också en del tågsaker. Och hon är väldigt duktig helt enkelt. Och eh, det var en annan lokförare en gång som beskrev ungefär hur det är att vara lokförare. Att det händer väldigt mycket. Mycket. Det kan ringa telefoner, det är signaler som krånglar, det är olika olika varningssaker som sker i förra där. Man ska kvitt, kvittera och lampor som blinkar och, och släcks och det är mycket att tänka på och så vidare. Det kan bli mycket på en gång så att säga där och sen komma fram till den här driftledningscentralen också och få kontakt med dem liksom och det är svårt göra utrop både till personal och, och, och, och, och, och resande och Lämna korrekt information. Hålla koll i backspeglar. Då. Det är så mycket liksom. I början på 2011 så sa ISS Traffic upp allt. Avtalet med fordonsvård med SIAB. Och från den, jag tror det var 25 januari 2012. Så tar SJ AB över tågställningen på Stockholm, Göteborg, Malmö. Övriga orter ska tydligen så Dexo städa, städa sj tåg. Så att trafikär kommer inte att städa sj tåg. De har även förlorat DSP Väst i Göteborg där, där. de har växlat den här motorvagnståg på depån. De har förlorat pågatågen Norrlandstågen. Stockholms tåg har man förlorat också. Och det konstiga är att hur mycket personal och avtal man än förlorar. Så har man fortfarande 1250 anställda. Man har bytt lite chefer också. Det var nästan den första chefen där som gav upp och hoppade av. Alltså han hette Gustafsson. Han blev inte långvarig. Han, han lämnade tämligen snabbt det sjunkande skeppet Trafikär. Jag har en del kläder här som det står uh, SG och tågkompaniet och trafikär på. En, en väst också, en stedväst. Det var en pojke kan man ju säga. Hans mamma var, är arbetsledare. Inga namn. Han var kanske en 20 år och fick jobba lite extra där på sommaren och på helgen bara. Inte som fast anställd, som, som timman timmanställd. Lite extra på helger och sommaren. Han kunde spela gitarr. Verkligen, riktigt. Alltså jag trodde att det var radion. Men det var han. Sen hände någonting med den pojken. En son till en arbetsledare, en kvinnlig arbetsledare. Det hände någonting. Han hade ramlat två gånger på plattformen där på centralen. Och slagit sitt huvud i. Att när jag såg honom sen totalt förlamad med, med två assistenter i en rullstol som sög i sådana här sugrör måste matas, han kan inte tala. Mamman då, den här kvinnliga arbetsleden hon kände ibland helt enkelt att hon inte ville leva ens. Så han kunde spela gitarr alltså. Och sen sitter sit den där rullstolen utan talförmåga hjärnskadad för livet vad var det som hände egentligen tänk så det kan gå alltså min mormor var ju ganska seg också men hon gick bort i januari 2010 hon blev 91 år jag har ju tagit en hel del bilder och scannat bilder Jag lite kortfattat kan man säga i alla fall att äh, själva flyttningen från Märsta Ja, jag kan säga också här att eh, jag sökte lägenheter i olika delar utav Sverige. Dalarna hade jag ju faktiskt varit i också, hade ju varit en vecka i Mora där uppe. I en stuga vid Siljan och det var ju så fint veder. Det var ju ren katastrof eh, när jag kom upp till den där lilla stugan. Det var en äldre tant och gubbe och det var en liten stuga där. Kyl och fryst var väl från 50-60-talet. var var vid Siljan. snäs också var det. Ja. De tillverkade ju dalahästarna där. Och uh, första dagen minns i alla fall att det var lite halvklart veder. Inte speciellt varmt. Det var lite svalt var det sådär. Svalt var det och lite halvklart. Och det var lite småblåsigt där. Sen blev det alltså ett elände. Det blev otroligt blåsigt. Och det var regn faktiskt tagit varje dag och ovanligt svalt väder Och det här höll i sig alltså hela den veckan. Jag tog mig ut i alla fall på en onsdag och det var fruktansvärt blåsigt för jag skulle ta med en Ica-butik de tillverkar ju dalahästar i en usnässe. Och det blåser någonting fruktansvärt. Det var gästböcker där ända sedan 50-talet. Och det var Människor från Tyskland och Danmark som hade varit där i den där stugan. Och man kunde lyssna på Radio Jämtland också faktiskt. Men en hel vecka höll det på. Och det kostade mig 2500 kronor alltså. Tåget, järnvägen var gratis då. Jag jobbade på SJ. Och när jag åkte hem från Mora på söndagen efter en vecka så regnade det också. Och de backade ner tåget och växlingskillen hade en lång så här reg regnrock på sig det var blött och det regnade det höll på en hel vecka, det var ju en ren katastrof uh, sen har jag varit i länge också ja, jag har varit i Kalmar också Malmö, Köpenhamn, Göteborg Norrköping, Eskilstuna Uppsala har varit i gjorde lumpen där jag hade flickvän också, jag har bott i Uppsala och Gävle har varit till... i och på Roslagen uppe på Vädde så var vi där på Sommarställ också i Västernäs. Sen blev det ute Haninge i 30 år på Nordenskjöldsvägen på Vega. Det fritidshuset. där hade en liten cirkusvagn där. Där ska man bygga någonting som heter Vegastaden med pendeltågstation och Höghus och allting ska byggas där, ungefär 500 meter bort söder om den gamla hållplatsen. Jag åkte tåg en gång 73, det var energikris då. Innan pendeltågen kom så var det D-Lok eller h lok också som bara gick i 80. Och kanske tre stycken B6-vagnar och någon resgodsvagn och det gick ju timmar mellan tågen, det var en dålig tidtabell nu börjar de här förorterna växa upp där ute i Haninge då åkte jag från station till Vega men det var väldigt trångt i det där tåget så att man stod ihoppressad i den här västerbulen för att det var energikris och bensinransonering och det finns bilder därifrån också faktiskt klockan går här så att jag får återkomma på andra sidan och av kassetten och kanske jag kanske har glömt att säga också att vi sänder varje lördag 17-18.30. Alltså på Stockholms närradio, norradio.se. Man har ju fått vissa problem. Man har fått vissa tekniska problem här med störningar och sånt. Det är nog transportföretag som blir störda här. Så att man har dragit ner på effekt och så vidare. Jag hinner inte säga så mycket här nu, det är bara några minuter kvar. Jag ska berätta mer om själva flytten och så vidare på nästa sida utan jag kan sätta den. Men besök min privata blogg. Jag har ju kört radiogunnar och cykelgunnar och nu har jag då eh, dalaskogen.blogspot.com Där kan ni ibland lyssna på gunnar och en mikrofon. Ni kan se bilder på länkarna där. Och ser det som en eh, digital dagbok också. Från Dalarna. Eh, och eh, det är bara några minuter kvar här. Så Vi har kört då sedan 1988 här på Stockholms närradio. Och jag har alltså inte bott i Stockholm sedan 94. Då flyttade jag till Uppsala. Almunge. Och från eh, februari 95 så bodde jag ju. Märsta i Sigtuna kommun, och det ligger ju inte i Stockholm. Jag vet att 95,3 MHz hördes i köket i Märsta, men 88 var störda av Råde Sigtuna som tyvärr sände väldigt nära där, nämligen på 88,2 MHz. Och det tycker jag inte var så lämpligt. Så Sigtuna ligger inte i Stockholms kommun, för att 88 MHz är ju en kommunsändare för Stockholms kommun. Så 1994, då lämnade jag Stockholm för Uppsala, Almunge och sen Märsta Sigtuna kommun. Jag återkommer nästa lördag. Det var det första programmet för januari 2012. B-sidan på kassetten ska jag gå vidare berätta om flytt och så. Vi besöker oss på natsol.se- Annons.cjb.net 0769 37 37 06 0225 60 417. Stödjer oss ekonomiskt på 634 252 sträck Adressen är Gällarhornet Box 425 116 31 Stockholm. Och det är bara några få minuter kvar här. På kassettens a -sida. Det är alltså en gammal blindkassette här. Jag minns att jag fick ju kassettband av min pappa också. Som körde pappersinsamlingen och kläder fick man ju också från honom. Och även tekniska saker då. Och... Det var mycket kassettband man fick faktiskt. Då. Folk som hade slängt där på Östermalm hade spelat in. Hela vinyler var ju på den tiden. Innan cd-skivorna kom. Man fick också tekniska saker. Det var rikt folk det där på Östermalm. Så de kunde ju slänga fina saker som funkade. För det mesta i alla fall. Så var det saker som gick att använda. Det hängde God Jag mina damer och herrar, ni lyssnar till ett program från kulturföreningen Jallarhornet. Och vi har den 7 januari nu. Och temperaturen här ute är minus eh, 3 grader, det drygt nästan 4. Och temperaturen är 998 hektopascal. pascal, jag ska öppna telefonväxter i nu var det första delen av Gunnar på 47 minuter så hos det nu på länge och det kommer nästa del nästa lördag och vi kan säga att det öppnas telefonväxt lite med en gång för att det går ju fort till klockan blir halv och, och tiden är slut nu ska vi se om det kommer en tid Hallå? Hallå? Ja. Hallå. Ja, vi undrar vart var det nu Gunnar hade flyttat? Ja, det hörde jag inte. Jag bara, det är samhället nu. Nej men var det långt ifrån? Ja, det är bra långt till. Långt norrut. Jaha, var det tillbaka till Dalarna kanske? Nej, jag vet inte vad det. Jag kommer inte ihåg det faktiskt. Det var länge sedan sa det. Det verkar som om man hade en annan mikrofon, det let lite annorlunda nu. Ja, han har ju plockat ner hela utrustningen där och spelat in. En, jag körde ju på en annan en sån där CD, eller vad heter det, en kassettspelare. vad hade cd och så, så går ju sönder så jag måste byta. Oh. Aha ja men okej, okay, men eh, vi fortsätter väl att lyssna här nu då. Ja, just det. Har du ringt sitt förut någonting. Ja, det har jag gjort. Ja, oh. jag kommer inte ihåg. Bara i österrikset. Ja, no. oh, ja. God fortsättning i alla fall. Ja, god fortsättning. Ja, okay. Hej. Ja, oh, det var första samtalet det. Nu leder det igen här på och Det är mörkt och tråkigt men det börjar ju gå mot lite ljusare nu i januari i alla fall som väl är. <hör> För det är inget vidare. Jag mår bra så här vädret säljer och inte alls sen. 81.3.0, nu ska jag ge radion på. Och vi, annars får vi göra till mer julmusiksvaks. Jag väntar några, ett par minuter och så, det är goda radiokonditioner på mellanmåg på nätterna och det är holländska radion hörs i privata stationer och eh, Mycket tyska stationer kommer in privata och allt möjligt Och nu är det stämtid Hoppas här Hallå? Ja, då hörde du mig? Ja, då. Prata på sig. Ja, det är utmärkt. Ja, det är Lennart. Jo, eh, god fortsättning för att infalla i då. Och eh, det har ju blivit lite rysligt kallt nu de senaste dagarna. Är... Ursäkta, ja, verkligen. Jag mår det var inte ju alls väldigt bra om jag hade kunnat vara i är... ett bättre klimat. Här. Det drar ner mig det här sen. Det var ju väldigt bra början tycker jag För vi måste ju framhålla det att hela november och december har ju varit ovanligt milda hörru Ja men det var ju fantastiskt för några år sedan också När det i praxet saget inte kom någon snö Ja, vinter. men är, SMHI har konstaterat genom statistiken eh, Att eh, Det har varit de kanske mildaste genom hela 1900-talet och till och med Till och med nu 2000-talet då ja. Så att det är ju rätt fantastiskt. Ja just men det kunde bli ordentligt. Folk så... klagar inte i alla fall för att med tanke på vad elkostnaderna innebär idag och eh, detta problem som du minns är fjol och är fjör, fjör, eh, förfjol, med alla dessa människor som kom in i eh, ja, stora skaror alltså ja. insköpsade sjukhuset på grund av det var benbrott och armbrott. Och ja jag har rasat dem skuld tre gånger på ja. trappan hit. Ja, jävligt alltså jag hörde det var någon läkare som berättade det Att hela akutmottagningen var ju överfull, vet du? Ja. Så att det var ju fruktansvärt det Nej så det har varit skönt Att det har varit halkfritt eh, Ja men ju. ibland Så regnade det och sen fryser det på Och blir riktalt jo, Och det... ser ju ovanpå ibland också som man ser inte var Har du broddare då? Ja men det vill inte konst att det går in med på gården. Du har broddare? Ja men det var inget bra jag märkte Ja, det kan du ju använda nu när det, om det blir halkat. Ja, man och... måste ju kunna gå in i affären. Och, mm. För försöka inte i, i, i, i Västerbiblen där ta av dem. Det och sitta på. Det fullt med varor och grejer. Apoteken säljer väl det där bröd där? Ja, det, det... antagligen jag fick dem. En de har, har jag sett eh, på apoteket urnen. Ja, eh, Ja, så... jag hörde det var någon som hade haft sådana. Men den där hade ramlat av och så ramlade de och sen ändå. Ja, ah, men det får man väl se till att man har dem ordentligt fästa, för det var ju Ja, man... jag har ju så ovanligt stora fötter också. Vad har ja. du? Har du 47 eller 48? Ja, 46 eh, ungefär. Ja. Och det, det är jo, förstår rent. du. <laughs> det, det var, jag kommer ihåg en, en italienare, de kallar honom för Alptoppen. Han hette Primo Canera. Och han ja. var över två meter och han Aha. hade skonummer, storlek 56. Ja. Han var världsmästare i på 30-talet. Han var det fanns fann så stora skor i typa. Han tog titeln ifrån eh, Jack Chalk i Amerika. Jo då, han var inte så dålig boxare som de påstår att han var en bluffmaker, men, men han hade 56 i, i skolan. Ja. Och jag vet den här stora simman från Australien för ett antal år sedan. Som var med här i Stockholm och tvlade. kommer inte ihåg vad han heter nu. Han ska göra comeback. Han hade över 50 vet du i skolskolan. Så det finns ju folk som har ju 45 Ja fast det är ju så svårt att få tag på ringa, har ju. Och jag jobbade på ett återbruk och, och och där och, sa ju föreståndarna att du var så stora fötter, du måste banta ner de här fötterna, vi gör bara skor och kläder för normala människor, inte elefantfötter. Det var den där utlänningen Ja det var det. Jag var där nere på det jävla lagret. Ja, det, du, du, han skällde ju på vända då. Det, och det var så... Du, jag gick där nere med en bekant, en tjej. Som, och vi gick ner och skulle titta där. Det låg ner vid Drottninggatan där. Ja. Och Drottninggatan. Så fick man gå ner där. Det var som ett jävla källaretage. Vet du. Ja, det låg ju från det, det var så lågt i taket så att... Syre, syret där var väldigt dåligt med syre Ja Jag var bara där inne en tio minuter, en kvart vet du Och fick ont huvudverk alltså Ja, alltså, du... det var ju hemskt att alltså jag skulle behöva vara där Men som väl av var så Hade jag ju fortfarande <skratt> mina tabletter men eh, vi, Det började ju tryta vi, med dem redan då för den där eh, Läkaren som skrev ut det, dog ju ungefär den vevan Och det gjorde i sin tur också att eh, han var så arg på mig för jag orkade inte lyfta med och ordentligt, jag började få dåliga muskler. Det var ju, det var ju så trångt där nere med, och, ja. och här dålig luft. Han hade ju så bra, fick ju vara gratis utav människor, arbetskraften genom åtgärder hos ja. arbetsmarknadsmyndigheterna, man fick bara en liten dagpenning som det hände, det var mycket långt under. Jo, det var genom att det räknas inte som Man anställning, kan säga att... Man kunde inte få det räknas som anställning heller, så därför gällde inte bestämmelserna om i-miljöer och sånt. Så. Du blev utnyttjade? Och ja, det var det och flera andra också som var där. Du blev ju... Ja, ni blev utnyttjade. Man kan var det. Man... Jag, var Man Jag var laboratoribiträd en gång i tiden och då var kan... det mycket bättre. Man kan kalla det där för en form av slavarbete alltså. Ja. Det var ju det. För ni fick inga pengar och så. Dessutom hörde jag, när jag var där nere, han sett dåliga sätt, bristande sätt att kommunicera med. Det var ingen trevlig människa. Nej, det var det inte. Och, jag tyckte det var konstigt också att han kunde resa hem eh, på semester från han var flykting. Ja, de myglar så jävla mycket, vet du, många. Va? Så det är inte bara de som myglar men det, det är ett mygelsamt. Sverige har ju blivit, vet du. ja. Så ja, det... Det, det, det är så sorgligt. Ändå jobbade... håller jag på med avancerade mätningar och arbeten på laboratorier jag, var ung, kunde. Ja, jag, nej, jag inte vet, på jobbet än. Ja. Jag har varit hemma hos min mor många år. Jag vet inte. när jag jobbade på Arilanda, vet du, under några år där Ja. Då, det var ju massor med här så kallade flyktingar som kom från Iran, va? Ja, det var. Jag tror att man då, också... För och, och, då skulle de åka hem på semester. Ja. Och då kan man ju fråga sig, då, då sa en kille i Luftfärdsverket. Ja, man kan ju ställa den frågan. Om de är flyktingar och flytt från sitt land, hur kan de åka hem på semester då? Ja, det, att de, de vågar och inte tror att de blir skjutna direkt som kommer hem eller någonting. De skulle vara livrädda, tycker jag. Det var ju mestadels många utav som kommer hit för att ekonomiska skäl. Det är ju det, va? Det var ju det som var skonklämde. Sen fanns det ju flyktingar i självfallet bland Iran, eh, iranier som kom hit. Men många kom ju hit för att jobba. Eller det var ekonomikus som de sa. Kylienarna vet du. De andra kontingenten som kom det var ju då ett ekonomiska skäl va? Ja. Men det där jobbet du hade där. Jag tycker det. Jag har ju, ju viss erfarenhet. Jag var ju där och tittade. Tycker det var väldigt usla förhållanden. Ja varför kunde inte jag få bättre? Samhället har behandlat mig fruktansvärt alltid. Man man det, det var bara på den tiden eh, ja, när du levde sådana tekniker som visste att jag kunde. Jag fick riktiga laboratorerjobb men det var ju för, blev förstört så att min mor skickade sig med i flera omgångar och försökte begå självmord och, och när man ringde hem så, så svarade hon lite telefon och så hade hon, hon här och hade så, tagit ner burktabletter eller något. Jo, jag tänkte bara på det där spåra ut lite där. Vi ska inte... Det är självklart men att myndigheterna är du att de kunde godkänna det som arbetslokal där nere eh, på Drottninggatan det har jag svårt att förstå. Ja, det var väl det, eftersom de måste passera arbetslösa som vill ju på något, något sätt. Men det, där... men det finns inga jobb så man är bara på arbetsförmedlingen. Det, alltså, det där kunde ni ha till Arbetarskyddet, Arbetsskyddsstyrelsen. Ja. Det där, den där lokalen skulle man aldrig godkänna att folk skulle vistas den hel dag som du ja, gjorde. Ja, ja, just det. De, de sa på Arbetsmarknadsmyndigheterna en gång att det, jag får inte säga ett ord om några, några beslut hos oss i radion. När de fick att det hade kommit igång på radion. De trodde inte på det först. Du vet, För då blir det avstängd från allting sen. Grejen är ju den att det skulle, aldrig myndigheter, där skulle du ju anmält till myndigheterna för det där var ju inte lämpligt. Jag hade lämpl, haft en bra avokat, med. fel det att jag är att jag inte haft avokat som kunde driva det. Mina, men man får väl driva lite själv alltså. Ja, man måste kunna det, är ju redik. Nej, man måste, det skulle äh, man, man, man skjuter på det, och när det är dåliga skrivmaskiner och så vidare. Jag vet inte på jobbet där, jag var ju anställd på ett företag jag ska inte säga vilket. Men vi ringde ju då till Arbetsskyddet va? Arbetsskyddet, genom arbetsskyddsombudet. Och då kom ju de och gjorde en undersökning. Det är bara ringa och kommunicera. Ja. Med du... Men ja, det enda på... jag såg där var från brandskyddet som gick och tittade på äldstläckarna ett par gånger bara. Vad dåligt den är. Ja. Nej, det var ju rena råttfällande det där stället att jobba på. Det finns väl inte kvar idag förstår jag. Nej, det var någon annan firma som har lokal det där ja. sättet. För fan, för att vistas där i en, en hel dag, vet du, eller vecka ut och vecka ut. Ja, vecka jag mådde börja känna, men jag vet ju inte. Det, mina tabletter började ta slut, så jag var och trappade ner det. Eftersom den läkaren var ju död. Och, och, och sen körde jag ju ett tag så länge de räckte, men sen var jag ju sjuk också. Jag orkar ju ingenting igen. Nej, just och och, och, och, och och så gick blodtrycket upp och då var det vart de ju... Du vet, vansinn. Jag måste ta en blodtrycksmedicin men så jag är för sjukhet av så är det är inte klokt. är en sak kan man ju reflektera över. att Du är ju inte ensam med har högt blodtryck. Mig vetligen så lider ju var och vuxen utan vuxen att de ja, har Ja, de högt säger ju USA. Du vill inte vara rädda för det. För vi har haft så många sådana fall. Och vissa människor i blodkärlen så kraftiga och tjocka i, så de tål det här. Och det, du, det kan, du, kan ha gått upp också, utan jag fick bort det, det med Det finns hundratusentals människor i, i Sverige som har, lider av för högt blodtryck, det. Ja, jag vet det. Det, det, är, det, jag det, det, det, det är en tragedi att jag, jag tror det beror mycket på kost och, och stressen idag, vet du? Ja, och att bekymren har haft effekt för ekonomin. Ja. Men du, Geord, en sak kan vi i alla fall konstatera: att det har varit en stor fördel för dig att det varit milt i november-december, med tanke på elkostnaden i alla fall. Ja, just, men det har rätt mycket ändå. Jag. Den där mätaren senare är i väg. Det blir eh, ju två, tre 000 i månaden, även då. Eh, det, det, och, och, och Jag vet inte vad jag ska göra åter. Vad när jag fick den där nya elektroniska mätaren, det gick i höjden verkligen. Har du elektriska element då? Ja, det är ju en elvärmepanna som är promissoriskt reparerad, du vet. Ja, det är ju nej. ingen som det går att inte. Nej, ja, det är jobbigt det där, du med Ja, beroende på att eh, elen var ju billigare i början och oljan var ju så ja. dyr så jag var tvungen att sluta med oljan. Hörde du, jag avslutar med en fråga. Lasse, du var ju ute på nyårsafton. Vi Fick det se och vidare i fyrverkeriet? Ja, det var en ny sort bland annat som såg ut som gula vackra stjärnor som gick på himlen. Ja, det är fantastiskt. Ja, det var någon ny fyrverkeriartikel men det var en, jag läste sen att folk var rädda för dem där för att det visste kommit in på balkonger och, och lagt sig på balkonger och kunde komma in om man hade fönstret öppet och så till med va, Där ni stod, var var ni någonstans då? Utanför oh. min skog här jag åkte ingenstans. Men, men det måste ju vara, ja, det är, är förverkeriet som ni fick upptäcka eller se. Vad kom det ifrån? Var är det från stan då? Nej, och sånt. Alltså grannviller? Ja, de brassar på för fullt. De har ju gått om pengar här. Ja, jo det kostar en del. Jag kan rekommendera er att nästa år att ni tar er till Slussen där uppe, där är Det är fantastiskt. Ja, just det. Om, men, är... men jag är alltid rädd för att vara borta från det här huset. Ja, men du måste och, ju... Om det varit... inte går att äh, äh, säkert, äh, kosta på det jag skulle behöva. Du kan väl sätta på det där med elektriska larmet. Ja, det hjälper inte. Grönförande vet då, du dörrarna ja. där och... Ja, just. Men händer en dödsolycka så åker in i fängels resten att, av livet. Du kan, du kan grilla dem. Ja, men händer det en dödsolycka så att vaktföretaget åker in resten av livet. Det är det inte säkert att de dör. De kan ju få en elchock i alla fall. Ja, men ska det fungera säkert? De måste spänningen vara så hög och en stor kondensator avsluta <laughs> det hela så att det blir en strömstöd som fruktansvärt. Tänk om de tar i dörrantaget så, kom, så kommer de inte loss, vet du. Så Nej, stor. men det är högspänt likströms. Ja. Jo, det är... det är likriktat från en transformator, ja. det rör. Jo, just. Nej, men det var ju kul i alla fall att Lasse dök upp så fick du sällskap. Ja. Det var ju roligt ja, att... Ja, det var han... varit tradition många år att han kommer hit på <laughs> nyårsafton. Ja, men det är ju trevligt att ni har den eh, traditionen hörru. Ja. Det är ju alltid roligt att ha sällskap. Och sen är det ju kul när ni står och tittar på fyrverkeriet förverk så är det ju roligt att ge lite kommentarer och sånt va? Ja just det. Eh, men det är det, ju det, det, så det är när ingen människa kommer hit. Ingen ringer, inga julklappar, ingenting. Det, men det är tack vare att du är ungkar vet du. Ja men nu är det väl någonsin. Först eh, kom det ju hit ungdomar med diverse grejer. Jag fick present och annars stod gammal på men nu är det slut. Alltså, det, du, ja så men du har ju släktingar i Göteborg va? Ja? Nej, de är borta allihop. Det, mm. Jag tror det finns en kvar och kyrkvaktmästare i Arberget. de ja. ju, har, har avlidit allihop i Göteborg. Ja, det är ju en reservplan för dig vet du. Ja, det, du var då? Ju, det var ju där för att du skulle komma ner till Emanuel kyrkan där. Ja men jag går inte till kyrkor, jag, Nej, men det är jag ingen är inte, när de säger att man ska få ett evigt liv och sen så bredder de upp kropparna i krematorier och går upp i gasform och Just. då kommer de aldrig någonsin tillbaka, det finns ja, där inte, där nere var ju inte en molekyl utav kroppen kvar sen det var, det var, var Vänta ett tag nu, det var neutralt där nere, det var inget religiöst där, det var det att man åt mat bara Ja, men och sen det... var det lite underhållning det var någon trubbadur och såna tjejer som sjöng ja. och sen var det några roliga gubbar och tanter där ja tänk om en ny farbror som Radio Nord Sia Kotschack presenterade sig på julen jag ska sätta ett nytt Radio Nord Så fick de jul... vad jag vore fick <laughs> och de med jul, kunde... Ta... man kunde få uppleva det mer i livet du har ju Radio Viking idag ja men det är ju ingen som intresserar sig för vad jag gör jag är, ju... jag är en gammal gubbe antagligen som de... Du har Radio Viking, Radio Lidingö, det är många vet du, och vinyl. Ja, det, om man hade bara pengar kanske jag till och med kunde köpa ett sån, men... men problemet är att det ska jo. vara miljoner bara eh, i, eh, i tillståndsavgift. Och sen måste ju nu för utrustning. Ska det kunna fungera som lokalradio station så vi måste vi bra grejer. Ja. Du vet, Radio Viking har ju fantastiska medarbetare. Det är, det är samma klass på de som Radio Nord Ja. Men det, måste... det är klart har man då löner. Det har ju ringt för folk under årens lopp och vill ja. jobba. Men nej, hur ska jag kunna jo, betala jag en, en, en lön, alltså och sociala avgifter? Och det har ju inte så mycket föreningar att, att, det, finns, eh, be, att det behöver vara. Jag kan jag ju säga inte reklam här eller någonting. Jag tänkte tänkt att Ken Andersson, han kanske vill ringa, han brukar höra av sig eller... Peter eller, ja, nej. men det, jag har aldrig hört om... Det kan något. bli en trull... Jag har aldrig hört om Peter. som har varit av den klassen som arbetarna på Radio Nord. Jo, det... Du ja, har det har... var ju ena sån det, det var ju det som lärde mig en del också. Men du, Radio Viking, lyssnar på väldigt skickliga och roliga kamrater som är där. Ja. De är duktiga faktiskt, måste jag säga. Det är klart, Radio Nord hade ju den här... Vad hette han? Den här klämmiga killen... Um, Larsan. Ja, Larsan Sörensson. Ja, han var bra. Ja. Men han är väl död va? Ja, just det. Jag vet inte vad som hände med han honom. Dog var var han dog ung. Han var misstrykade operationer. Han dog ung va? Var ja, ganska ung. Jag kommer inte ihåg exakt hur, men ja. då var ett antal år. Sen hade du Gertlandin med. Ja, han har ju kommit till Sveriges Radio han, var, sen. han kom till Sveriges Radio sen. Ja. Gertlandin var duktig. Ja. ja, men vi... Du, jag ska väl sluta nu så andra får ringa. Hej då. Ja, hej. Ja, nu är det Gällarhornet, kulturföreningen som sänder och nu är linjen öppen Nu väntar jag en signal till bara. Hallå? Hallå? Ja, hallå. Ja, det är kjell Hult, Hult här i Hökarängen. Ja, det hörs bra. Ja, jag hör det också ganska bra, fast det är lite låg utstyrning, men annars hörs det väldigt bra här ja, också. Ja, de, det är ju fel på sändarna, jag kör ju på programledningen nu, för av någon anledning fungerade ju inte mottagaren för länken, så jag kommer inte ut på den heller. Nej, men du hörs bra. Inget brum eller någonting som, för en del stationer, en del av de här föreningarna har väldigt mycket brumm när de sänder. Ja, just det, men... Men det funkar bra för dig. Problemet är att som fångat blir sämre på ledningen än märks. Det därför de upplever det som svagare också. Ja, vet du om de har gjort någonting med utrustningen? För att jag har en bekant som bor på andra sidan stan här, lite norr om stan. Ja, han brukar, få, han brukar kunna höra 88, men nu säger han att den är helt försvunnen för honom. Ja, den är ju bara 20 watt nu. Och det, det hade blivit någon överton som större ut – Någon transportfirma. – Ja, de har sänkteffekten. Ja, just det. Och de kan höja den igen. Det hänger väl på om de kan ha alltså antennfilter som tar bort det. Men det är, jag är ju envis. Man ska ha en rörsändare, de går och få renare. Men jag fick ju inte det 1992, en sån. Jag hade haft det reserv och kunde kört. Ja, det hade varit kul. Ja, just, och där hade det varit mer effekt också. Ja. Jo, och det kanske fanns möjligheter till ett slutsteg på 1000 watt också. Så så kunde det ju verkligen braka på om det ja. räckte. Då hade du väl fått ta en riktig antenn också? Ja, på en mast på baksidan här. Ja. Hur du. Jag ringde till nummerupplysningen och frågade en sak för att jag tyckte att Gunnar Andersson sa någonting om. 0225. Ja, han och sa att då, då sa han, har num igen, han har bytt nummer igen. Jag nu så det här numret är fel. Och det var ett långt, konstigt nummer. Ja. Som, men jag jag vet inte om jag ska ta det nästa gång om jag bara kan kontrollera med honom. Att, men det är många siffror. Du vet och jag ser skillnad. Ja. Men på nummerplusten sa de att 0225 det gäller Hedemora. Ja, men det, det, det var väl det han sa till mig någon gång. Jag kommer inte ihåg det här stigheten. Nej, nej det, det, ja, det var väl inget särskilt jag ville Och så tänkte jag Det skulle vara intressant att höra om Och jag sa ju till en annan att det, Att helt hedermål Det kan det inte vara för, för det, Jag vet inte varför var det. nej, Nej jag bara, för jag tyckte han räknade upp Två gånger sina telefonnummer Och då var det, no, då var det något om 0225 Och ja. därför jag ringde och frågade om det Ja, ja Jag tänkte bara att eh, det kunde vara kul att höra eh, För ganska länge sedan Så sa ju Martin, att de skulle starta någon sorts... Ja, program, just någon, det, några, men det några... ju inte här tidningen. Nej, jag förstår det. Men det skulle vara kul att höra om Martin kunde höra av sig och om det, om det är någonting som är på gång. Ja, men hade de börjat nu så hade det bara synats ut i, i, i, antar jag en slingan. Ja, ja, jag vet inte, men... Ja, det var inget särskilt. Jag bör önska ett gott nytt år, eller god fortsättning. Ja, just. Ja, har du så bra. och nu linjen leder igen på 81 Och Martin hade aldrig ens varit här och sett mina grejer eller någonting så... Han tycker det var ett lättvindigt sätt att döma ut alltså. 81 21 ska radion på, vi får se om det är någon som ringer annars jag fortsätta starta lite julmusik att tiden går alltid väldigt fort när det har varit... En, en sån där för kvarts kvar och några minuter behövs ifrån och ser en, så jag har ju tio minuter kvar kan man säga med säkerhet. Och jag startar julmusik. Nej, det kanske ringer någon. Hallå? Ja, Gå middag eller gå, gå kväll. Är det gå vad man kväll säger. God fortsättning. Ja just det. På ja. det nya året. Ja, när jag hörde att uh, Lena ringde och frågade din värmepan, då är du klagar? hur många grader du har inne i huset nu. Ja det är väl 12 eller 13 om det börjar bli bättre inne i det här rummet för alla apparaterna här. ju det slukar ju ja, frys. Fryser du inte då? Nej jag har så mycket kläder på. Så. Men nu jag gör på nätterna det är problemet. Jag har ju en en oljekamin som får gå på termostater och det drar ju ström. En oljekamin? Ja, det är olja som värms upp med en elektrisk värmepatron och sen uh, cirkulerar det i ett värmelement. ja, ja det, den går alltså inte på olja utan det är en olje Ja, det, element, är, det, det ja. är bättre än en uh, sån här värmefläck. Hur torkar man ut ögonen om man är så uttorkad på morgonen man vaknar så man mår illa när man hade det. Ja. Det känns så torrt i ögonen och snarktorka i mun. Jag vet inte om jag snarkade också. Men hur många grader har du i sovrummet då? Det är väl 12-13 grader. Det måste ju vara livs... Så kan man ju få TBC om man bor så sådär. Ja, TBC så länge inte basilerna finns så kan det inte uppstå. Det Nej. kan ju ta sig självt inte. Då måste man bli smittad av någon som hostar och har sig. Ja, oh, men man, när man har, lever så där och det är så kallt så det ja, ja, jag. men hur ska det gå för upp det fodras ju eh, det, det vet, en helt annan panna eh, sådär där elden eller någonting som ger mycket mycket mer värme kalorier den gamla var på 42 000 max per timme och det var ju en fruktansvärd mängd olja det brände upp eh, på en timme också så med så oljebänder högtryckspännor ja, ja, men en normal vanlig elpanna inte för man så... Ja men den är, den är bara på halv effekt nu för den ena med patronerna blir så fel det finns inga reservdelar delar så det blev överslaget än så propparna smäller det då. Ja. Jo jag tänkte att du pratade om din gamla mor när var det hon avled då? 1982 i december. Ja. Oh, ja men som sagt då har hon ju varit eh... Då, hon har varit hemma då sedan, då. sedan 64, 65, är 64 är ett år i Göteborg och där orkar jag ju inte mormor mer mer. Nej, men det är 30 år sedan som hon avled i alla fall. Ja. Så det var ju i 40-årsåldern ungefär när... Ja, just det. Och det var ju då jag bestämde att hon skulle vigga radio här när jag blev ensam här. Det hennes rum är ombyggt till studio fön, du vet det på väggen, det är gjort nästan precis som det ser ut som en Radio Nord studio Men du sa att du, att du jobbade för laboratoriebiträde någonstans på Drottengatan, vad var det för firma? Nej, det var senare, sen när jag blev arbetslös, det var återbruk det var både på eh, först på Luma Lampans, eh, laboratorium och sen var det på Filip och Svenska Radiobolaget och sånt där. Men sen kom hon hem du, du vet, och då måste jag vara hemma och passa henne. Men när kom hon tid. hem då? Det, det var 1963-64, hon var ett år i Göteborg bara. Hon skulle, vi tänkte att vi skulle kunna ordna det så att hon inte skulle påminna så mycket om pappa hela tiden. Jo, ja, men det var ju när då vi, du... Du var före är 38 eller 39? Ja, jag född 38. 38. Jag är en jäkla gammal gubbe. Ja, så jävla gammal är du inte, men... Nej, men hur som helst, i det var det bara det att du pratar så vi man höra. Och vet du Jag tänkte att du tog upp det där med... De här det så dåligt på något vis. Nej, nej, nej jag bara, jag bara jo, det är det. Jag undrar bara. Alltså. Men ja. den här viking och liding och haningen som har... Alltså, de har inget betalt alls alltså, de som jobbar där. De jobbar ideellt. Ja, ja, det, men det var någonting som hette dagpenning man fick lite till eh... Ja, nej, men nu pratar jag om nu, Lennart, han påminner om de här närrådestationerna, har och ja. Viking. Ja, ja, just de som, det. Men de som jobbar där, alltså, de jobbar, de gör det ideellt, de har ingen lön. Nej, nej, nej, det kan ju ändra, jag vet inte, men nog har de väl lön på Radio Stockholm. Nej, alltså. men Radio Stockholm, du pratar om Riktigt, Radio... Säger, det måste ju... Eh, ja, bara... men Radio Viking är en närrådestation. Ja, den hör jag inte hit. Ja, men det, det är konstigt att det, det är märkligt att inte du hörde det som har jo, en... Ja, den... nacka över så starkt. Ja, vans. men Radio Lidinge, Radio Viking och Radio Haninge ja. måste ju du få in alldeles utmärkt, särskilt om du har en... Och, om jag hör det ända ute i fiskfetter så alltså, vore det konstigt att inte du skulle höra det. Nej, nej, nej, men... Äh, har jag, ja, någon kanske... och jag är inte så intresserad Lyssnar på holländska radion Och på radioamatörer på kort Och sänder och pratar ja, ja, men... med andra äh, det, det är betydligt mer än äh, Bara höra den här vanliga äh, Moderna popmusiken ja, Men de spelar inte popmusik De stationerna spelar äh, Musik från äh, 30-talet och framåt Ja men det har jag ju nog ett tag Jag har ju ett så jättematerial här äh, Men man kan ju inte spela mycket i den här raden. Nej, du har ju bara en och en halv timme sändningstid i veckan. Ja, och sen om man skulle köra ju... mer så blir det väl avgifter utan annat storleksår. Ja, så men år. de spelar ju 24 timmar om dygnet ja. de här. Och de sänder så att... Idag finns det den typen av Radio Nordmusik. Den finns ju att tillgå idag och... Ja, men tycker man... jag är roligt att spela det så varför ska jag inte göra det? Nu är att du får spela det, men det, det, idag... Jag tycker det är så tråkigt med bara pratprogram. Ja. Och då tänkte jag just när han tog upp om pratprogrammet. Idag finns ju Radio 1, det är ju ett renodlat pratprogram. Där ja, det har jag ju hört. Jag brukar mest bara höra nyheterna där och sånt. Ja, det är program 1. Ja, program 1, ja. ja. Alltså. med Radio 1. Ja, det vet jag inte vad det är Det ligger på 101,9. Ja, Det ligger på den gamla metrofrekvensen. Jaha. Alldeles... Och viking är på 101,4. Ja. Och i Haningen med 98,5 Så det ja. borde väl du kunna lyssna på Och så måste jag bara säga Jag tror att eh, Lennart hade nog tagit sin till Nålborg idag Det vet jag inte ja. uh, uh, uh, uh, han, då... han lät så mjuk och fin I tonen så att och ja, det, ja, det han, ja, men då får det jag det ingen, kom, snart är ju tiden slut här nu. Så. Nej, men det är väl ingen fel i det. Jag, jag tycker också om att ta med en ålborg ibland. Ja, det gör det. inte. Jag har aldrig, aldrig haft något alkoholhaltigt i min kropp ens. Jag går men inte det, till det, systemet. Och... Det, det kanske är kanske det som är felet. Nej, Nej det är det det inte. Det, det är bara att jag har fått ett sånt helvete fel föräldrar som inte kunde, kunde leva så länge som man behöver ha föräldrar. Ja, men de... Din mamma dog 82. Då ja, var det ja, praktiska... men som, om du visste hon var. Hon, hon, hon låg i sängen hela dagarna. Hon var alldeles, eh, efter alla sjö, fem din, självmordsförsök. Din far, då när var det han avled? Ja, det var 1955. Han rökte ju igen sig. Ja, ja det var ju lite väl tog. Då var du 38, 48, 50. Då var du 17 år då. Ja, det var 17 år. Och jag visste inte vad jag skulle göra men... Du vet, med en sån mor som bara snurra för om och försöker begå självmord. Jag blev ensam. Ja, du skulle helt enkelt ha satt in henne på ett sjukhus. Ja, hon var ju på sjukhus alla år ända till hon de, de, de måste skriva ut henne till slut. Hon får inte vara här längre, sa de. Hon var färdigvårdad. Vi kan inte göra mer. Nej, men på den tiden var de i alla fall... Var det, var det mera människor så att Så var väl tämningen frisk i alla fall då. Men nu kanske jag ska... Ja, men krasa. hon hade fel också. Eh, ja, då det, var det, det väl vi... ändå viktigt att de var på sjukhus? Tycker ja, jag. det var ju därför de var där, men hon kunde inte. Och mormor orkade inte med. det var så spän spänning för henne. När, när min mor hade sniffat på gasen där, då var hon livrädd en kväll och ringde och sa, det måste, hon grät. Min mormor, det måste man... till att de reser hem. Jag orkar inte med en större. Men Georg, ja. jag måste fråga er. När din mamma bodde hemma då i huset, och du var i alla fall då eh, över 20 år så att säga, ja, jag fick, jag fick, en, typen... fick inte du någon ersättning då för att vårda din mamma? Nej det fick jag inte, utan fick jag ha ett tillfälliga jobb sen. Du vet men du vet när hon plötsligen försökte begå självmord och allt möjligt. Efter... Då, då missade jag jobben, man kan ju inte hålla på och resa hem och titta vad som har hänt. Nej, men det är det jag säger, därför undrar jag om inte du fick ersättning från att du blev sina, äh, vårdare? Nej, nej, nej. Jag var ingen pormäldig vårdare och det, det gick inte. De var ju så snåla. Ja, ja. Ja, men då, så, då säger vi så god äh, helg då. Ja, för det fel och att fat hade haft någon bra avokat alltså. Så. Ja, hej Ja, nu går det ett kort, mycket kort samtal. 81 21 00. Och kommer inte det mycket snart nu så måste jag avannonsera här. Det är alltså Kulturföreningen Gjallarhornet eh, Sverige vakna och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Vi återkommer nästa lördag klockan 17. Och, och det finns ett och till Gunnar och Gjallarhornet som är 6 3, 4 2, 5, 2, streck 1 6 3, 4, 2, 5, 2, 1. och det går alltså till Gunnar och det ska stå på talongen Gunnar och jag säger hej då så länge jag får väl ta och spela lite julmusik det är bara synd tiden går så väldigt fort på det här men jag hoppas att jag, jag kommer igång någon gång på mellanmåga också. Det, och hela nätter och sånt. Med min egen sändare. Men det, tycks det dra ut på tiden det ekonomiska skäl. Och, och, och, men det följer mycket vad som sker i utlandet. Där tycks det gå bra. Men de människorna är nog lite rikare än jag är. Vi så länge god fortsättning och vara snälla mot varandra. och God fortsättning på nya året ska jag säga och var rädda om varandra och det går ringa till mig privat efter fem och halv och en timme kan man säga och så. Så klart slut från Georg då, hej så länge.